Він мало не проговорився, що якби не її забобон щодо вічних і вічного життя, то вона й не глянула б на нього. Вона розгублено роззернулася. «Невже мені доведеться залишитися тут на все життя? Мені буде так самотньо». «Ні, ні, не бійся!» – палку вигукнув він і так міцно стис її руки, що вона аж поморщилася від болю. «Я лише з'ясую, що на тебе чекає в новій реальності», і ти повернешся назад у 482 тільки, так би мовити, під маскою. Я потурбуюсь про тебе. Ми одержимо офіційний дозвіл на взаємини, і я простежу, щоб тебе не зачепила жодна майбутня зміна. Я технік, і, кажуть, технік непоганий, отже я трохи розуміюся на змінах. І ще дещо знаю, – додав він загрозливо, і враз осікся. – А хіба це дозволяється? – запитала Нойс. Я маю на увазі забирати людей у вічність, щоб урятувати їх від змін. Це якось не в'яжеться з тим, про що ти мені розповідав. На якусь мить Харлан уявив собі страшну порожнечу тисяч і тисяч безлюдних сторіч, що оточували його звідусіль, і йому аж мороз пішов поза шкірою. Він відчув себе відрізаним від вічності, яка досі була для нього єдиною домівкою і єдиною вірою, і навіть більше. Він відчув себе викинутим із часу і з вічності. Поряд з ним тільки жінка, заради якої він зрікся всього. Ні, не дозволяється, мовив пригнічено Харлен. Це злочин великий злочин, мені соромно за свій вчинок. Але якби було потрібно, я повторив би його ще раз і ще раз. Заради мене, Ендрю, заради мене. Ні, Нойс, озвався він, не підводячи очей заради себе. Я не можу втратити тебе. А якщо вони нас упіймають? Харлан знав відповідь на це запитання. Знав ще з тієї самої ночі в 482, коли його осяяв несподіваний здогад. Однак він і тепер не наважувався навіть уявити собі цю страшну правду. Я нікого не боюсь, сказав він. Я буду захищатися. Вони й не підозрюють, як багато я знаю.